Unha bici en rodas pequenas Unha suma con tres decimais Unha escala no atril da trompeta Un debuxo detrás dos cristais Na man que me sostén na auga Cen castelos no areal Duas naves debaixo das mantas Unha viaxe sideral E caer, levantarse, caer Apretar os dentes ao correr E chegar, non importa bañar aprendendo a perder os devotos da pantera rosa do patín e dos cropans do quiosco detrás dos TVs do momento por flash pues pois calétrico dos segunda esquerda un mecano por montar unha camisol azul e branca a apahanga diante do botón Bueno Xulio, vamos a falar con un gañador Sí. Vamos a falar con un gañador que gañou o segundo premio Do certamen de poesía de Roselía de Castro De Cornellá De Cornellá, si sí, señor O día 26 si Non estaba presente pero Estaba, estaba a súa poesía Sí, vamos a falar lle, ben, pois, vamos a falar con Xurxo Alonso. Moi boas tarde, Xuxo. Xuxo Alonso. tardes, Xusxo. Pois boas tardes. Boas tardes e antes de nada, aparte de dicirche que felicitacións por ese segundo premio Rosalía de Castro de Coruña, tamén felicitacións por outro premio que acabas de ter, non? Teño entendido que que tamén eh, fuchi o primeiro premio de poesía Manuel Leiras Pulpeiro, non? Mm -hmm. Sí, sí, mismo día, eh, fue una doble una doble alegría, sí. De, de verdad es que, mmm, bueno, pues, eh, tenemos diante, de, uh, queridos oyentes, a un, un poeta que ven premiado mm, por... por recuncar, ¿no? ¿Eh? Recuncar, pues sí, claro, recunca premio, es para recuncar. ¿no? <risas> Eso se llama De verdad es que es un, un, una honra. O tu trabajo en en Rosaría de Castro titulábase ou titulase, porque sí. terá que publicarse a senda do furtivo sí. ten moito que ver coa túa trayectoria ou ten moito que ver co, co, coa descripción analítica eh, vamos a ver eh, te refires a con, esa, con miña trayectoria, digamos, a, a escrita dese de poema ou claro. o, o, o título no, no, a, a... O título seguro que se refire a algo que, que tenga algo que ver tamén coa escrita que, que... Sí, no, sí. pero pero o concepto digo, do, do traballo Si, sí, bueno, o traballo de, digamos se, se inscribe no, na poesía que fa con nos últimos tempos, unha poesía moi traballada moi mm. elaborada de léxico e de, e de ritmo e, ese sentido si sí tiene que ver con bueno, eh, que estoy haciendo. ¿no? Okay. Con respecto al título, pues sí, el eh, Asendo de Furtivo trata, digamos, más y por arriba sobre la figura de un contrabandista o, o de contrabando, mm -hmm. ¿no? mm. que por, por la nuestra tierra está bastante... Eh, un contrabando ejemplo? específico, ¿no?, que, que tenga algo que ver con Mar, en un, con, con, con, con raya de Portugal, ¿no? Si, sí, máis no, sí, ben que o co, co, co mar, um, contrabando o marítimo que hai por aquí. No? <risa> que, que, bueno, como ti estás de Vila García da Rousa, estás casi, casi perto, coñecedor co, de moitísimos sí, feitos no que por aí... Claro, moitísimos <risa> feitos que din que o marisco, cando se, come, cando se toma marisco na ría da Rousa, pues xa, xa ben alimentado, non? <risa> con, hombre, con farinha <risa> especial. Bueno, non chegará tanto, pero... <risa> bueno, bueno, escoita... El isto venga, come un bom eh? eh? No, men, Vile García comece bastante ben, si. É, si taz, chego se carri linda, mellor. Escoita, unha cousa que quería preguntar, uh, Xurxo. Ti, ademais, mm, mm, tamén dedicaste a pintura, non é somente esa poesía, sí, non? Sí, sí. E, e, e nas todas exposicións algunha cousa que, que tamén ten que ver eh, ósea, a esa pintura coa poética, non? Pois a verdade é que non lo misturo, digamos, nin temas nin uh -huh. ni sequera a aproximación uh -huh. visual que fago as cousas non ten nada que ver coa co, co que escribo, non? Eh hai un proverbio chinés que di que día a, a pintura e a poesía hai a poesía muda e visible e a poesía é pintura sonora e invisible digamos que están moi relacionadas pero pero bueno quiero decir que as temáticas que toco son totalmente distintas. Mm. Bueno, Xuxo, con respecto, xa, o ano pasado tamén tiñas algo con... Tamén, este, vexe, sí, tiñan un terceiro premio. Un claro. terceiro premio tamén. Neste, neste caso, este segundo premio hombre, eh, aumentón, subíxe un escalón, a verdade que a participación da xente foi enorme, que, posto que ser o terceiro entre 108 premios, 108... Digo, poemas presentados Pois é unha grande honra e a máis É un honor para a entidade pois, Contar coa túa participación De efeito pues, pois, De efeito, pois é o que acabamos de decir Aí un momentinho Non é que, estés, que, que foras premiado Somente no premiador de salida de gastos Sino tamén no Leiras Pul Pulpeiro Por certo <coughs> Ese no Leiras Pulpeiro Qual é o título Que, que, que foi premiado Qual é o traballo O título e eh, a outro lado a outro lado bueno pois pues, eh... una visión digamos bueno non todos los poemas pero bastantes eh, bueno de como día título tamén tratar de una visión digamos un acercamento a, ao paso do tempo a morte mm. Mm. bueno os temas nos temas clásicos da poesía de todos os tempos ta Sí, porque ti, ti basas moitísimo a, a, o teu traballo sobre investigación ou digamos sobre cousas que, que están plasmadas eh, na, na, na tradición eh, literaria um, antiga, non? Bueno, non no, digamos que hai temas que son que son eh, digamos que eh, que nos, nos collen a todos ¿no? a todos os uh -huh. poetas a algún momento dado traballamos sobre o paso do tempo uh -huh. eh, máis a medida que nos facemos maiores uh -huh. eh, os novos non teñen esa teima eh, pero vamos non, non me inscribo en unha poesía nin, nin de clásicos uh -huh. nin Ah, vale, eu que eres er o que che preguntaba si tiñas, mm, se tiñas, si, si non tiñas achegamento aos clásicos para poder tomar referencia sí, no, deles, non? Te, teño, te, sí, leo, leo de todo, non? Claro. Pero que decir, no, no, non hai unha base clásica na miña poesía, non? Si si si. Si si si, hai citas do Fernán e bueno formas eta, pero pero non hai un achegamento seguid, seguidismo, digamos, de por no. exemplo de Leiras Pulpeiro sí, ou de Manuel Alonso, non? Que, que que decir, calquera calquera dos grandes clásicos nosos, son, como Turros ou como ou como Castelao, no, non tío, é, non tío, é precisamente. Claro, pero en todo caso Mm. se si algún, si algún clásico clásico por decirlo así de, de bueno, grandes poetas da nosa terra tal me, me influyen máis a mí foi Manuel Antonio si, ¿no? mm. si sí, sí, unha, unha referencia importantísima non para, para os grandes poetas que tivemos aí na nosa literatura galega mm -hmm. que, que, que, que bueno que como te dís, o, o ler todos pues algún deles pues, colles sí, máis referencias terema, que nos con outros Sí, bueno, eh, ¿qué, ¿qué te iba a decir? ¿Tienes eh, alguna publicación eh, especial que, que presentaras hasta ahora? Eh, bueno, publicación, teño dañado eh, bastantes premios, entonces sí. eh, gracias a eso pues pude publicar 9 o libros, uh -huh. porque si no publicar es muy complicado, ¿no?, pero los poetas... Uh -huh. Entón, como o propio premio levado a implícita publicación, pois no, teño, teño nove no meu dez, porque agora mesmo perdome se acú un libro hai. Sí. E eh, eh, bueno, últimamente presentouse presentouse no Concello de Carnal como levan 25 anos de, sí, uh -huh. de premio, presentou-se un libro recopilatorio de todos os que gañamos, que se chama Constelación de Voces, presentou uh -huh. no Espiral A uh -huh. eh, editorial que dirixe Miguel Anxofre Rambello, e, uh -huh. bueno, aí pide, pedironos, aparte duns poemas, pues, unha un autopoética, non que un pouco describe esti como como traballas como escribes e tal uh -huh. eh, pensai, se si queres saber como escribo e tal, pois pues, se si queres volver un pouco a ah, poética. Claro, claro, sí, eh, Además, además de que de que nos diréis que para nós vai ser un agasallo, eh, non somentes para nos sino para todos os nosos asistentes, de verdade que che agradecemos muitísimo. Hai que facer referencia precisamente a esa presentación porque no Culturgal da semana pasada eh, sí, sí. Eh, estivo libro, sí. eh, estivo presente ali Carlos foi eh, Carlos infor, eh, informounos de ese de ese grande traballo, eh, e ademais fixeron unha pequena lectura poética, non? Parece ser que que que tiementen ver un Un... A... Sí, porque estaba con los premiados, todavía Ismen, algún, no sé, si algún non, non ir, pero mm -hmm. pues, pues parabéns tamén, es eh? decir, felicitaciones. Ah, pero... estamos eh, encantados con ah, co, co, eh... túa participación de hoxe aquí. Bueno, vamos a, a ver si se si ouvera, o, o mellor os técnicos, non sei, pero bueno, vamos, cando ti che parezca si m, m, si acaso Con este silencio que a radio sí, nos permite que... Cando Porque o parece... silencio tamén le A gusto, a gusto, sí, sí Veña, Cándo, bueno, ¿te parece? Eh, leo o sentón Autopoética Pinto e escribo O poeta pinta porque quere ver as imaxes que soña O pintor escribe porque non sabe Porque quere entender mellor uh -huh. nunca, nunca sei o que vou escribir O facelo adentro me nun territorio descoñecido como alguén que intenta lembrar un soño uh -huh. como pintor, a miña imaginación é primordialmente visual uh -huh. busco o poema coa mirada o caudal de imaxes que me veñen a mente son as que o dirixen só despois veñen as palabras, sempre comezo o poema unindo dúas palabras que non guarden unha relación lóxica formando unha estrutura que vai ser o armazón do texto A lóxica do poema irá desvelándose como lo cando limpamos pouco a pouco un cristal embazado ata que nos deixe ver a paisaxe exterior. E así o texto vai ensinando as súas formas ao tempo que o escribo. Nunca antes. Sempre descoñezo os terreos por onde vai descorrer o poema. Ignoro o seu final. A linguaxe é un saber oculto e o noso oficio é desvelálo sempre deixo cousas sen resolver. É importante cuidar a facilidade do que non se di, a herencia do oculto. O que se explica está morto. O poema é unha vía xea descoberta de territorios inexplorados. Para venir a donde non sabes, has de ir por donde non sabes, escribía San Juan de la Cruz. A poesía é un feito máxico, senón como podería a palabra, segundo o xeroglífico chinés, ese sopro sonoro Aire ferido Fume da boca que se esvaece no aire Transmitira o amor O odio A leticia o ador dunha persoa a outra mm -hmm. E doado a entender que a poesía A que se lle permite o desacato De inventar palabras novas Que aviva todo o que toca Esa legislación secreta do mundo Que decía Xilei Esa memoria da lingua Esa revelación que vende dentro Foi un agasallo que me veo visitar Tal como lle ocurreu a Milos por último gostou de lembrar sempre o que pesou alle dixo nunha carta a un amigo ao seu amigo Ronald de Carvalho e de si o que sabe que nao poderá facer non é outro camiño da beleza bueno, ata aquí o texto Moitas gracias, de, de, de verdad, de que Ay, eh, un texto sure. de poesía profunda, de verdad, mencionando grandes autores tamén que, mm -hmm. que nos... que fan referencia para todos os que aman a, a, a poesía, ese último Pessoa que é sí. un grande danosa poesía. Que, un, un, un poeta irmán, non? Si, sí. sí, a mí sempre me gustou moito Pessoa. Si, sí. si. Con súa eses... vida curiosísima, solitaria. Con, sus... sí, señor, sí, Con eses seus nomes pseudónimos, ¿no? Vario, sí. Varios, varios, ¿no? sí, non? Mí... Heterónimos, non? Que sí, lle chamaban. Sí. Sí, sí. sí, sí, sí. A mí o que gracia é que eh a parte de pintar palabras, uh -huh. pintar poesía, pintar realidade en realidad en, en lentes. Claro, claro. Sí, sí. por certo, algunha exposición que teñas pre... que teñas... Que teñas previsto o que alguén poida ir a visitar agora mesmo non pero bueno, teño previsto unha en Madrid, uh -huh. na Galería Marita Segovia e uh e -huh. y... aquí en Vigo probablemente en 2 a 2 pero bueno, estamos aí pendentes porque ta... son temporadas un pouco complexas para uh -huh. para montar exposicións sí, claro Claro, claro. un pouco complexas mm -hmm. ah, non sei, ainda non nos recuperamos da, da pandemia, <risa> non? No? E a Yacuz no, está un pouco eh, adoecida de tempo e sí. de espacio no? están os mercados convulsos están moi ben para para as grandes obras artísticas que mm -hmm. que, que se, digamos, que se cotizan en, de millóns para arriba e mm -hmm. que depois van a parar a contenedores en Suiza e por aí o aos académicos da museos, uh -huh. pero para os mortais está máis complicado. <risas> sí, e tanto chamaste morta ti como humildemente te, te, te calificas mortais no, na verdade é que sí, bueno, pois, pues, oh, pero pero éxito estás tendo, posto que hasta na propia poesía, pois pues, os premios que estás acabando dan fe de que o teu traballo non é en balde, non? Uh -huh. Sí, no, no sentido estou contento, no, porque Bueno, é un campo difícil porque escribimos eh, moitos e porque uh -huh. hai xudados moi diversos nunca uh -huh. nunca sabes o que vai pasar coa tua obra pero bueno, uh -huh. non me queixo para nada dos resultados Pois, pues, uh, Xurxo, non sei que perguntarxe máis a verdade é que para nós no, é un placer no, Eu queria lhe perguntar que que, claro. que como compaxina a escrita coa pintura ah, no. Pois pues mira, agora moi ben, pero Pero al principio era más complicado, cuando pintaba no, no escribía y viceversa, o sea, cuando escribía no podía pintar. <risa> Tenía que concentrarme absolutamente en sí. un, uno o otro, pero sí. ahora eh, digamos que que va, lo hago mejor, ¿no? Sí, porque cuando digamos no estoy estoy, por lo menos estoy cansado de pintar, uh -huh. no Sí, sí, sí porque se ano son nas costas para cambiar de tercio para pintar para, uh -huh. perdón para escribir uh -huh. e... era érame complicado, pero agora o que fago é mm, facer un traballo digamos uh -huh. máis de campo de, de xuntar palabras simplemente no, que non esté concentrado para escribir uh -huh. o que fago é xuntar grupos de dúas palabras que me sona que me. Uh -huh que despois eh é, é, un... é un traballo cómodo Y, pero que despois me sirve para uh -huh. la realidad de facer versos, Ou ¿no? no, o sea, sí. o que estabas dicindo na a autopoética, non? É dicir que que sí, es, es, unindo dúas palabras es, tal, que sí. que non teñan moito que non teña moi ver entre elas, aí comeza o xogarme. Si porque ¿no? a te a... de decir a fría mañá, por exemplo, que é unha cousa común, uh -huh. pois pues llego a mañá, que sei algo dunoso ou a mañá uh -huh. eh esperable, esperable, non? Unha, unha creatividade completamente diferente que che fai falta a, a, a pausar para que non com, sí. co para que non non sei confundila coa to, outra, non? Traballo. Exactamente. Que non sei xa o verso en sí, pero vou adiantando cousas. É unha creatividade diferente, ou de pintar que como de formar palabras ou, como te dice, eh, precisamente, facer outra cousa completamente diferente, non? Que esa creatividade dá-se tamén forma, eh, satisfacción pero co, co, con outra visión diferente que non ten por que ser eh, escribindo, non? Si, sí. si, sí, sí, eso mesmo. Uh -huh. pero, eh, eh, eh, eu violle preguntar Claro que che dice A Ría da Rousa, Ajá. que xe de para poderes escribir, que xe de esas augas, que xe de esos movimientos o, de mar. O espacio. Bueno, eh, uh -huh. traducilo é, é máis complicado, pero uh -huh. pero ben, é certo que cando salgo sempre da casa, dá un paseo, tal, por a Ría, <risas> tal, por cal que o reconcho da Ría, sí. sempre me parece... Me parece increíble a, a, a cantidad de, de paisaxes distintas que hai, sí. non? Uh -huh, uh -huh. Quero decir, eu teño enfrente de Vila García esta zona está, pues, digamos, a outra banda da Ría que uh -huh. ves a Puebla, eh, a Puebla de Carmeñal, Rías e uh -huh, tal e uh -huh. depende do sitio, que a millor camina solo a 100 metros xa varía toda a paisaxe sí. o uh -huh. ángulo, tal, uh -huh. a luz é uh -huh. moi difícil de explicar, pero... Eh, ten muitísimos paisaxes moi variadas esta, esta zona. É un dos eventos tantos polos. Entón, sí, eh, cando escribo, si, sí, penso que se reflexiona en en algúns tanto que sí algúns seres. Mm. Pois que te agradecemos muitísimo, Xurxo, que, que estiveras bueno, pues, conosco estes minutiños que quitámosche da que tua no, creatividade, da, do teu no, traballo, no, no, pero cousa que a facela, pero non sei en que, que, que ao final non, non, non, non nos non sei se non nos puxemos de acordo nuna data, ou que sei que pasou que non, non nos fixemos. Vale, pero nesta ocasión foi foi un placer enorme, un enorme honra para nós outros estarte aquí na no nosa, no nosa comunicación radiofónica que vai a quedar para para, para posteridade, posto que despois gravámola e emitímola no, no noso blog no noso, noso blog. Si, de Calegos Novaise que E cada 20 byte da súa. E que se queres o áudio enviámosche tamén. Bueno, pues metas. Una aperta grande y hasta eh, otro momento, Circe. Gracias, ¿sí? eh, gracias, de verdad. Gracias, una, una parte, por, muy fuerte. Os agradecidos somos nosotros. Porque <tose> Como un volantil En los techos te barrancas Jugaba El niño luchí Con sus Manitos moradas Con la Pelota de trapo Con el gato Y con el perro En tallo caballo era uno más en aquel pequeño espacio y al animal parecía le gustaba ese trabajo con la pelota de trapo con el gato y con el perro y con Luchito